Iñaki López de Luzuriaga egunon? Egunon. Gauk, gauean Lapordi, Milaxion, eta antolaturik zuk idatzi liburu baten aurkazpena gingu duzu, Nafarroako erjusumaren inbazioa mila egun talarroa eta, emeretzi, eta urtean gertatu zena. Zertan izan da garrantzitsua e, data hori? Bueno, data hori, asteko eta ez oso ezaguna, eta bai hainbat e, e, Gertaera garrantzitsu gertatu ziran, e, zergatik eta, bueno, badira enbat faktore, baina adibidez, em, e, Nafarroko resumak bere mendebaldea galdu zuen, esan nahi baita, ipuzkoa eta e, ara baren zati handi bat, eta e, beraz itsasorako e, bidea ere moztua izan zitzaion, e, besteak beste. Eta inbasi huri, norkera mantzuan eta zergaitik? E, nork, nork egin zuen, ba, Hor eh, bazen aldamenean bazuren gaztelako erresuma eta bazuen proiektu bat, eta hor izan eh, kristautasunaren edo... Eh, Erresuma bat bihurtzea hispanian erromatarren hispanian oinarritua. Eta e, beraz bilatzen zuen, e, ba, nolabait ere, Iberiar penintxulako lurralde albait gehienak e, eskuratzea. Eta horien artean bazen e, Nafarroa. Eta e, bestalde nahi zuen ere gaskoinia eskuratu, bat ba, zuelako, bueno, bertak Alfonso errege horren... Em, E, Senitaarteko bat bazelako ba, indalatarko e, erregearekin e, kondua eta bazuelako aukera bat,bertako errege ere izateko kaskoiniakoa. Ez zelemanziungogoa e, data horta e, idazteko edo gertakaria e, horea ipatzeko. Ba, Iuditzen zitzaidan, e, batezegola hutsune handia horren inmunduan eta ba, ezagutzen zela, Gerota gehiago mila boste da hori eta finean e, Nafarroaren konkista izan zen bukerakoa eta baina gutxi ezagutzen zela e, mila 1200 eta e, mila berreun inguru horretakoa eta hala ere ondorio hondiar izan zituen besteak beste Gipuzkoa gaztelan sartu zelako e, en gaztelaniaz esaten dute e, libre incorporación de Gipuzkoa a Baina, baina, abistan denez, etzen libre, librea izan, baitik eta, konkista bat izan zen hor. Azkaren, Nafajoaren, Egesuma edo Euskal Egea beti, konkista helburu izan da, asko horentzat, Bai, bai, beti izan da hor, eh, segida bat, eh, beti bilatzen zelako Nafarroa etzuela zilegitasunik izateko. Eta horren atzean dago, bi, bi nazio hortan, bi legitimitate eh, direla borroka. alde batetik, bat dira, botere erlik militarrak, eh, Roma lagun harturik, eta, gero, bestetik, baude, herria. edo, antziñako herriak, hor eh, daude, besteak beste, bretoiak, eh, frixiarrak, eh, sahoiak, eh, euskaldunak, eta, eh, orduan bi legitimitate horiek eh, elkarrekin borrokatzen dira. Eta, eraz, Nafarroa Kasunetan, ba, etxegoen... Justu, erromakoen e, aldean edo edo erroma na, e, nahiago zituen beste botere batzuk e, aldamenean izan, gaztela, e, oso militarista eta feudarista, eta hala e, gertatuzten. Aipatuko no? e, duzun gara joartan, adibidez, e, lapurdi, basen nafarroa, eta e, siberoa zertan zidean hori? Bai, kasu, kasu hori e, pentsatu behar da, harremanak e, ez zirela gaur, gaurkoa, gaurkoak bezalakoak, mm. ez muga gain finkatuak eta beraz harreman e, hamdia zegoen e, nafarroa, na Beirea orainik osatu gabe zegoen, baina sartzen arizen e, Nafarroaren bete-betean e, resumaren barruan. Lehenago ere, eraginpean edo Nafarroaren eraginpean zeuden, lapur diereo sartzen arizen une honetan guk ezagutzen dudun e, provinzia gisa, ba horretan osatzen ari zen baina bazen olako Akitaniarren eta Nafarroaren arteko borroka bat ere batzegoen ba, e, lapurdi norbere aldera eramateko.. Suberoa ere ba hor batzzu dene borroka batzuk e, mauleko botereakin ere, eta eta. Nolababaiteere bueno, ba, nola ba Nafarro nafarroara urbildu edo ez hor zego dene borroka bat